Detta är en text för grupp C i spår 1 som handlar om trädgårdar och vår utflykt till agrikultura i Hylje. 1C3 och 1C4 på utflykt till agrikultura i Hylje. Förra veckan i onsdags åkte alla elever i 1C och 1D på en kort utflykt till Hylje tillsammans med sina lärare. 1C4 och 1D3 åkte på förmiddagen. Och 1C3 och 1D4 åkte på eftermiddagen. Manisha och några till cyklade. Många åkte bil. Laj och några andra åkte med buss åtta. Kristina mötte oss vid Hyljebadet och berättade att vi skulle gå. Först träffade vi Johanna och Johnny vid den stora skylten med kartan. Anna presenterade Johanna för de har känt varandra i många år. Johanna är arkitekt men hon har tagit leder från sitt arbete i ett år och studerar på Holma folkhögskola tillsammans med Johnny. De går en trädgårdsutbildning där. Vi fick veta att agrikultura är en konstutställning där alla konstverk är byggda av växter. Johanna och Johnny har arbetat hela sommaren med ett av konstverken, berättar de. Sen gick vi till, de, till den ätbara mattan. Det är ett konstverk som ser ut som en matta. Alla växter i mattans vackra mönster går att äta. Alla i klassen smakade på sallad. Annas tyckte att det var jättegott. Sophia och Khalid smakade på gula ringblommor. Då tänkte Sophia på Lucia-dagen i december. För ringblommorna smakade lite som saffran. Vi såg ett konstverk som hette Fröet. Nära det fanns det tre små växthus och en solcellpanel. Det var mycket varmt i växthusen, men inget vatten kunde komma ut. Konstnären ville visa hur det kan bli om temperaturen på jorden stiger. Uppe på kullen tittade vi på en krater som var gjord av röd jord. Den skulle föreställa planeten Mars. Och Johanna sa att vi kunde använda vår fantasi och tänka på hur ett rymdskepp från jorden landar på mars i framtiden. På mars finns det is. Kanske kan människor leva där. Ingen vet än. Sen visade Johanna och Johnny sin trädgård för oss. Den hette Kluster. De har arbetat där hela sommaren. Först sådde de frön och satte plantor. Sen har de vattnat och rensat. De använder många trädgårdsredskap. Spadar, krattor och grepar. De använder ingen gödsel. Växterna tar hand om varandra. Johanna hade en sekatör och klippte smakprov åt oss. Det fanns mycket att lukta och smaka på. Vi smakade på mynta. Några elever fick citronmelis. Många elever var hungriga. Jamel tog ett äpple fastän det inte var moget. Bredvid trädgården fanns det en kompost. Där lägger man växter som kan bli till jord igen. Kristina delade ut plastpåsar till några elever för att vi skulle sitta på marken. Vi åt tillsammans. Anna bjöd alla elever på kakor som hon hade bakat. Det var bra att upptäcka att det finns många som odlar blommor och grönsaker tycker vi. Det blåste mycket. Det var en fin dag.